God morgen og velkommen til tirsdagens udgave af Euroinvestor Morgennyheder. Der er lagt op til en spændende dag for verdens investorer, for i dag får de nys om, hvordan det går med inflationen i USA. Det kigger vi på senere i dagens overblik. Her skal vi nemlig også høre fra den erfarne investor Jens Løstrup, der ser stort potentiale i den danske rædderiaktie DFDS. Han har nemlig bidt mærke i en særlig ting fra selskabets seneste regnskab. Vi starter dog med at tage et kig ud på dagens markeder. Du lytter til Your Investor Morgenheder. Mit navn er Adam Geil. Mens de kinesiske aktier stadig ligger stille på grund af børsluk, får de japanske aktier nemlig et godt hak op tirsdag morgen dansk tid. Kigger man på det ledende Nikkei-indeks, så stiger de japanske aktier med hele 2,7% fra morgenstunden. De europæiske aktier ser ud til at få en lille nedtur, når de europæiske markeder åbner om få timer. Futures for Stocks 50 indekset, der består af 50 aktier i store europæiske virksomheder, står nemlig til at falde med 0,3 procent. De amerikanske aktier ser ud til at følge deres europæiske fædre, når børshandlen skydes i gang i eftermiddag kl. 15.30. De store aktieindeks Dow Jones, S&P 500 og det teknologitunge Nasdaq-indeks står nemlig til at gå til en smule tilbage. Og så er det også værd at bemærke, at kryptovalutaen Bitcoin i går aftes dansk tid krydsede 50.000 dollar. Det er det højeste niveau for den digitale mønd siden december 2021. Du kan følge udviklingen i kurserne inde på euronvestor.dk. Tirsdagens helt store begivenhed bliver offentliggørelsen af de amerikanske inflationsdata fra januar måned. Tallene de er særligt vigtige, fordi det kan give investorerne et nys om, hvornår de forventede rentenedsættelser fra centralbankerne begynder at lande. I øjeblikket så forventer markedet, at priserne i USA steg med 2,9 procent i januar sammenlignet med samme måned året før. Det vil indikere en månedlig stigning på 0,2 procent. Ifølge investeringsstrateg hos og Oscar Barner-Bernhardsen, bliver det netop vigtigt at holde øje med den månedlige udvikling i inflationen. For hvis tallene lander lavere end ventet, vil det nemlig holde liv i aktiefesten lidt endnu, skriver han i en kommentar. Han påpeger dog, at investorer, der stadig håber på en rentesænkning til marts, skal håbe på, at inflationen lander meget under forventningerne. Det vil i mine øjne sige en måned inflation, der er negativ, skriver han i en kommentar. Ugens helt store nøgletal lander kl. 14.30 dansk tid, og du kan selvfølgelig følge udviklingen inde på EuroInvestor.dk. Der er særligt et punkt for Rederisselskabet DFDS' seneste regnskab, der springer den erfarne investor Jens Løgestrup i øjnene. Og det er, at ræderiselskabet har sænket sit udbytte, men til gengæld vil starte et tilbagekøb på 431 millioner kroner. De aktietilbagekøb er, fordi aktiekursen er så lav, guld og sand glæde at læse om. Det er det eneste rigtige, som de gør her, lyder det fra den erfarne investor, der har DFDS som en af de tungeste positioner i porteføljen. Jens Løstrup mener nemlig, at det er godt for selskabet og for de aktionærer, som ikke tror på det gamle rædderi, til at aflevere sine aktier tilbage Han betegner samtidig det danske rædderi som en fantastisk forretning og en sund butik, der bare er for lavt prisfastsat. I sidste uge kunne DFDS præsentere sit regnskab, som var meget på linje med sidste års resultat. Her omsætning med... 400 millioner kroner, mens driftindtjening mål på EBITDA steg med omkring 100 millioner kroner. Til gengæld så faldt overskuddet til 1,6 milliarder kroner mod 2,1 milliarder kroner i 2022. Jens Løstrup han ser stadig stort potentiale i DFDS-aktien. Jeg tror, at hvis ledelsen holder fast i de her tilbagekøb og over tid øger det, så vil det her være starten på, at vi får en lang periode med en god udvikling. Det kan godt være, at vi falder lidt først, men den her omlægning vil være starten på, at tiderne vil vende for aktiekursen, siger jeg til Det var det, jeg havde til dig i dagens udgave af Euroinvestor morgenheder. Husk, at du kan abonnere på podcasten, så du altid bliver opdateret på de vigtigste finansnyheder, og du selvfølgelig også kan følge med i børshandel og de vigtigste finansnyheder fra dagen inde på Euroinvestor.dk. Tak fordi du lyttede med.